بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوه الافاضل بارك الله فيكم باريه خطبه حاجه كما ما بعض تتغزiana بعد صلاه الجمعه baada ya Jum'a kwamba kutakuwa na mihadhara ambayo itaanza katika siku hii leo baada al na itaendelea mwendelezo wake kwa siku tatu insha Allah Ta'ala tukiwa Tunakubushana mambo tofauti ya dini yetu ya uislam pia katika mambo ambayo jamii za wanaadamu ni mambo ambayo wanaishi nayo takriban kila siku kwa hiyo haja ya kukaa na kunasihiana kukumbushana katika mambo hayo ni miongoni mwa mambo ya dharura katika dini yetu katika ada za watu wa Mwambao wa pwani huu bimaana katika miji ya Mombasa tena mpaka Lamu kenda huko katika ukanda wa Tanga, Bagamoyo, Dar es Salaam, Kilwa. Toko kufika kaskazini Mtwara na Zanzibar yake pia. Yaani watu wa ukanda huu wa pwani huu. Unayo ada ambayo siyo sheria. Au jambo la sheria ambalo likaingizwa katika ada sheria ni mambo ya kuoana ada ni kuipangia hii jambo la ndoa watu wakahusisha jambo hili la aqdunnikaah kwa siku ambazo wao wanaziiitaqidi kwamba ufanye jambo hili katika siku hii kutakuwa na labda baraka labda kutakuwa na maelewano mazuri labda kudumu kwa ndoa hiyo kwa kuna siku ambazo watu kijamii wakaziona siku hizo ni siku za zifaazo kufanya mambo na kinyume chake jamii hizi zimetoka na itikadi kwamba kuna baadhi ya siku au siku ambazo hazifai kufanya jembo hili la kufungisha ndoa Ikaja ya siku baadaye wakaingia katika masaa kuna saa zifaazo na saa zisizofaa baadaye wakaingia katika miezi kuna miezi ambayo ndiyo inatumia kufanya jambo hili la kufungisha ndoa na kuna miezi ambayo miezi yetu hizi tumeziona zikiwa kabisa kabisa hazifungi ndoa katika miezi hiyo ni Amrun mushahad kwa wale wazee wenye umri kidogo hili watalithibitisha si wao labda umri mrefu labda miaka 90 100 hata umri wangu mimi tu tumeona haya akiwa nafanyika na watu akiwa wameika itikadi ima kufunga au kutokufunga ndoa katika mezi hiyo au katika siku fulani au katika saa fulani kotkaona tukaona kuna haja ya hii itikadi hii moja hilo au kuna mambo kadhaa kadhaa ambayo yanafanyika katika jambo hili jambo zuri kabisa jambo la kiibada jambo ambalo limewekewa miongozo na Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe pia nikiepwa miongozo na mtume alaihi salatu wasallam kwa sababu yeye mwenyewe amelifanya tena amelifanya sana kwa hiyo kuna mambo kadhaa kadhaa ambayo hufanyika katika jambo hili ambayo yanakuwa sio mambo ya kwa hiyo ada ikaharibu ile sheria ko tukaona iko haja ya kulizungumza hili kielimu Kwa lengo la kusafisha hizi itikadi lakini pia kulifanya jambo hili lifahamike katika ule ufahamu wa kisheria min kitabi la wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pawali mbalimbali za wana wazuoni wetu. Kwa hiyo tukifungua mihadhara hii katika sikio leo hii. Mada ya kwanza ambayo imependekezwa Izungumzwe na kwa sababu ya unyeti wake na ukubwa wake na mengi ambayo yanazunguka katika jambo hilo. Tukoona mada hii tuipe muda mrefu. Ko insha Allahu Taala tutakuwa na mada ya kwanza yenye Januari ya makosa yanayofanyika katika harusi zetu. Makosa yenayofanyika katika harusi zetu hii ni mada ita tamalika kwanza katika wakati huu tutenda nayo mpaka wakati maghrib insha Allah tukifika maghribi hapo tuta kwa sala ya fardh na sunna kwa wale wakazi kazi wenyeji kisha baada ya hapo mada hiyo ya tena katika muda wa baada ya maghrib paka kufika wakati ul-isha wakati huu mpaka kusali salatu in. isha inshaallah atakayeizungumza mada hii Wenye dhamana ya kuizungumza kwa upana wake Kwa urefu wake na kwa sababu mada ni makosa yanayofanyika mi sina shaka ni kwamba haitomalizika hai kwa sababu hayo makosa ni mengi sana makosa hayo ni mengi sana kutajwa ili yaachwe kutajwa ili watu watahadhari nayo na yako mengine ambayo yamekuwa yanafanyika kiada mpaka ikawa wa sasa wale wafanyaji wako na hofu ya kuacha wakidhani kwamba kuwacha kufanya jambo hilo ni kuharibu lile jambo lenyewe la ndoa kwa hiyo ikachukuliwa ada kama sheria kwa mzungumzaji wa hilo atakuwa ni Sheikh Abu Nufaida Hussein Ibn Tanzania Dugu zangu Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala Tukiangalia historia ya jambo hili Historia ya ndoa imeanza kwenye kuumbwa kiumbe binadamu Historia ya ndoa inaanzia tu pale ambapo baada ya kuumbwa binadamu Kiswahili binadamu ni mtu sio Ukienda katika maana ya binadamu wake ni mtoto wa Adam ibnu Adam Sasa Adam yeye ye mtasema afaa kuita ibnu Adam au anaitwa Adam Ifa kwitoa vipi? Naam. Adam. Ko Adam si binadamu? Hah? Adam ni jina. Binadamu ni sifa, sio? Binadamu, mtoto wa Ibnu Adam, mwana wa Adam mwanadamu nimeosema mwanadamu sio kwa hiyo inaanza historia yake kwa kuumbwa nabi Adamu alayhi salam pale kwa kuumbwa mama yetu hawa Allah subhanahu wa ta'ala alipoumbwa mama hawa kuna mambo mengi yanasemwa kabla ya jambo hilo ya kaomba wewe kwa sahihi na wewe kwaomba usio sahihi. Na mengi yake sio sahihi. Lakini Allah alimuomba mama Hawwa. Kuna kwenye aliyokuulana kusema wa khalaqa minha zawjaha. Ya ayyuhannasu inni watu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Mcheni bona wenu mlezi ambaye amekuumbeni nyinyi kutokamana na nafsi moja ni adam wa khalaqa minha zaujaha na akaumba kutokamana na nafsi hiyo moja hiyo akusema wa khalaqa minha hawa akusema minha zaujaha akaumba kutokana na nafsi hiyo mke wake Wasema mkewe yelema mahawa kuumbwa kwake moja kwa moja akaone mke wa Adam alayhi sala kujambo la ndoa lina historia ya kuumba Adam kiumbe Adam na kizazi chake Allah kahe kapo jambo la ndoa. Na kila zama zilipotangulia zama zikapita kukawa nidhamu ya jambo hilo inabadilika hali baada ya hali. Kwa sasa hivi ni haramu mtu kumwoa dada yake alizaliwa ya naye mama mmoja, sio? Wakiona mtu amemuo wa dada yake aliyezaliwa tumbu moja na ala atakuwa mchawi. Sasa katika masharti yale ya uchawi anaomba muoe dada yako. Utapata utajiri. Née anafanya hivyo. Au jamii za watu ambao sio Waislamu. Sikia mtu anaishi na dada yake. Wa laa dhibilillah mtu anaishi na mama yake mzazi yaani mama maisha ya ki ndege na maisha ya kinyama kwa uislamu huku kuiko mipaka mwanzoni kule ikawa hakuna namna sababu baba ni mmoja na mama ni mmoja adam na hawa kwa hiyo hakuna namna ila hawa watafuta utaratibu wa kuweza kuoana walikuwa baba mmoja mama mmoja wakiwekewa nidhamu yao kila uzao ulipoendelea na zama zilipokuenda ikawa sheria sabadilika hali baada ya hali zama baada ya zama nabii kwa nabii mtume kwa mtume hadi kufikia mwisho wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam sisi sasa tunampangilio ule mzuri kabisa wakawekwa wale ambao wanafaa kisheria kwetu sisi kuoa na tukabainishiwa wale ambao kwetu sisi hawafai kuoa kisheria kila mmoja analijua hilo lakini katika namna ya jamii kuliendea sasa namna ya kuliendea hapo ambapo mambo mengi huwacha kutengenea katika kukosea namna ya kuendea jambo lenyewe kuanzia mwanzoni kune. ni kule sasa hilo ni somo refu sana na mada hii ni mada ambayo huwa mara nyingi haiwachoshi vijana kwa sababu inataja mambo ambayo yanapita kwenye fikra yanapita kwenye damu laala kwa siku zaidi ya mara tano mara sita na basi wakihudhuria katika minasabati kama vile labda kuna pahala ndugu yao besti yao wanafunzi zao jirani wameenda kumuona akioua ile shauku huwa ni mara mbili yake lakini yeye mambo ambayo Mwenye azma ya jambo hili akitaka akaenda kwa ustadhi akaenda kwa mwalimu kwa sheikh akataka mwongozo mwongozo tayari upo umewekwa uko wazi lakini si kila mmoja atakuwa na ufahamu na kuutekeleza lakini kwa masheikh zetu na walimu wenye uelewa ukienda atakupa mwongozo uliokamilika kisha ukaufata mwongozo ule mwanzo mpaka mwisho tutatarajia kwamba jambo hilo litakuwa ni lenye kuendelea biidillah subhanahu wa ta'ala nyingi ambazo zilitetereka ima watu wakaachana au mwanamke akajifanyia huru akajivua katika ndoa au kazi akaivunja ile ndoa au wengine wakakuta wamekimbiana sema ku kutekelezana fulani katelekezwa ni kwa sababu ya kutokuchunga ile misingi na ile mionguzo na ile maelekezo yale, yale mwanzo mpaka mwisho katika namna ya kuliendea swali lenyewe taba unaweza ukafata masharti yote na miongozo yote na ikatokea kadari katokea kadari kasema imekuwa je fulana na fulana wameachana kasema kadari wauliza kadari vipi Kadar kwa dhahir huone yale mambo si kwa mwanamume wala mwanamke au pingine mwanamume mashaallah ni mtu mpole mzuri msikivu mwelezi au mwanamke mtulivu msikivu mtiifu ana subra ana busara na hekima lakini ukasikia vile vile naye ameachika kauliza kuna habari gani hapa huko mambo wanayajua wale ambao wapo katika jambo lenyewe na kama watu wawili au mmoja wao kasimama sawasawa لكن لما يكتوكيا بعد ما يكvجيكا اني كبا ولا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل اها اها قدر الله وما شاء فعل او قدر الله وما شاء فعل ولا تقل لو اني فعلت كان كذا لان لو تفتحه ابواب الشيطان kwa hiyo haya na mambo mengineyo muda huu ni muda ambao tutakaa kuyasikiliza kwa umakini kabisa. Na mimi usi nafsi wa ikhwani hasatan al-uzab hasatan al-uzab kuwa na daftari na kalamu. Kwa sababu wewe ndiye askari unayefundwa kuja kwa utarajiwa kuliingia swala hili. Sasa haya tukozungumzo haya katika ya darsa na mafunzo na maelezo ukiyachukua na yale ambayo ni hatari na makatazo ukajibusha nalo ili kija ukiingia sasa jambo lako hilo liwe linyakudumu na kuendelea biidhnillah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo nisichukue Mr. muda mrefu kwa takrima hii toshe na sasa nimkaribishie alsheikh Abu Nu'faida hafidhahullah ta'ala ili aanze mada hii بقاء مودع مقري باذن الله تعالى فلتتفضل ماجورا ومشكورا